met ni saa 7 dakika 22, Dadia studio za Radio Sanganilo. Karibu mpenzi muskili zaji katika ule muda muwafa tarifa jahabari katika luha ya kisahiri. Ambaye kuanzia kwa mutasari wake. Badia kina mama wa vijiji tofauti mkwa ni Kayanza wanasema kutokuwa na tarifa toshazo kusu utenda kazi wa banki ya ukezaji na maendeleo wa ya wanawake. Ili wahivi hivi karibu wakati benki yawekezaji hiyo o, kwa maendeleo ya akina mama BDF kwa kifupi cha kifaransa ina ya wito wanawake na wasichana wote kwasilisha miradi yao ya fadili. Na wadawa shirikara taifa la kutibisha na mitwele wananungunikia kutopatikana kwa dawa maalumu Ama specialite kwa loha ya kifaransa wakisema kwa dawa hizo Huuzwa kwa anunuzi wanawolipa pesa taslimu Uta kujia kujuzwa katika tarifa ya habari hii Na watu ambao tayari wa halama za kudumia eneo la, ku, la karurama Ni makaumakuu ya wa wachibitoki kwaonaaomba huduma ya obuha kuwapatia hati za kujenga nyumba zao huku wakieleza kuwa wamoho wanaomaliza miaka 10 wakiwa wamelipa ada kamili ya kuhuduma hizo bila kupewa hati inayowaruhusu kujenga kuna haya bila shaka na mengine jiunge nami toka mwanzo hadi tamati jerome akizimana ndimi niko kwenye kipaza sauti upande wa pili na saidi wana François akima na karibuni Isanganiro. -no. Tarifa kamiri bank ya benki na maendeleo ya akina mama Bide Bide F kwa kifupi cha kifaransa ina watoro ya wito wanawake na wasichana wote kuwasilisha miradi yao ya kujifadhili naibu kiongozi wa benki hiyo anawafahamisha kuwa timu ya mafundi katika kubuni miradi tayari na ndani ya benki hiyo ili kuwasaidia wanawake hao kuboresha miradi yao ili wazi dishe bahati ya kupata mikopo ni humo Alexi Mheza Wahizi anaongeza kuwa mikopo hiyo itatolewa bila rehani jambo ambalo lidikuwa kikwazo chakupata mikopo kwa wanawake nchini burundi bada ya, myezi, ya mwezi mmoja tu wa operation bede if tayari imesha kuwa na wadawu zaidi ya miaine na ishirini Tukisaria katika sekta hiyo hiyo ya ujasili ya mali eh, ni kwamba wasichana Akinamama uh, wapatika wapatikanao tarafani tofauti za mkua wa Kayanza Wanasema kutokuwa na habari toshazo za kuhusu banki hiyo ilio funguwa mirango Kuna muda kidogo ulio Peter akina mama hao wanaomba uh, kupewa maelezo zaidi uh, kuhusu bank hiyo iliofungua milango kuna muda kidogo tulio Peter Jistine Komeza Dusabe mshauri wa gavana wa mkua wa Kayanza anai husika na masuala ya kiuchumi ya na walika akina mama hao kujunga kwa wingi katika ziama ziama ziama ushirika ziama wanawake kwenye vijiji yao ili iwe rahisi kwa taftia watako wapatia habari zinazohusiana na bank hiyo ya uwekezaji na maendeleo ya wanawake Mengi zaidi na Patrick Nsengi Yumva Akinamama hawa mkua ni Kayanza Wasemao kwamba hawana habari Kuhusu banki lio funguliwa hivi karibuni Kwa lengula kwasadia akinamama wakulima kujendeleza ni baadhi ya wale Wanaofanya kazi leja leja huku wengine wachache, wachache wachache wakiwa wanajikusanya Katika vyama vya mavia ushirika Walio zungu na radio isanganilo Walibaini kwamba watakapo pata Maelezo ya toshayo kuhusu banki hiyo Na wataweza kujipanga Sawasawar kwa kuomba mikopo ya kujendeleza. Haitha, akina mama wasomi kwa upande wao, wasema kuwa na habari kidogo kuhusu benki hiyo ya wekezaji na maendeleo ya kina mama, Wanasema kwamba walihamasishwa tayali, kujikusanya katika mashirika makubwa makubwa na kushuhulikia wekezaji wa fedha ya mitaji. Katika sekta ya kuchunguza kazi za mashirika katika wa Kayanza, wanasema kwamba asilimia thema nini ya mashirika ya kinamama mkua humo yako kwenye ngazi ya chini ya kuweka na kukopa pesa kidogo. Diane Sengiumva katibu wa sekta hiyo, anasema kwamba wakishirikiana na uongozi tawala, wanaendelea kuhamasisha kina mama kukuza mashirika yao na kuyafanya yao yale ya kawaida ya naewawezesha kuomba mikopo katika banking. Justine kwa msaidudu saibu mshauri wa governor mkoa ni Kayanza anayehusika na, na masuala ya kiuchumi awataka kina mama wakulima kutojitenga kamwe bali kujiunga na wengine katika mashirika ya kina mama yaliyofunguliwa katika vijiji kiongozi huyo adhibitiku habari za benki hiyo ya wekezaji na maendeleo ya kina mama watazipata kupitia vya mahivyo wakifundishwa pia na kutunga miradi ya kujiendeleza watakaoitoa katika benki wakiomba mikopo nikiripoti kutoka Kayanza Patrick Sengiyumva kwa niyabari, Joyce ni habari Joyce Sanganyilo Shukrani Patrick Sengiyumva kutoka mkoa wa Kayanza tukiendelea na taarifa ya habari hapo karibu yako katika sekta ya jamii katika mkoa wa Moranze ni kuamba program nyingine za miaka mitano ya pamoja ya memisa MSV idiyo pewa jina athya wote imeithinishwa hivi punde nchini Burundi hili kutekeleza malengo yake ya kusaidia ubora na upatikanaji wa watu wengi zaidi kwenye huduma bora za afya kwa kuzingatia hasa makundi ya watu waliwo katika mazingira hatarishi na maskini katika mikoa ya karusi mujinga na gitega hayo hiyalisemwa wakati wa idiyo andaliwa na mashirika kama wili ya kibinafsi ya kimataifa jana jumane hii makao makuu ya mkoa wa Muranzya tukiendelea katika sekta ya usarama kule mkoa ni Chibitoke watu wawili ndio tayari kufariki sababu ya kung'atwa umna umeme katika nyaya za umeme za chini katika kipindi cha mwezi mmoja tu makao ya mkoa wa tarafa rugombo hapo ni mkoa ni chibitoke tarafa kutoka katika tawi la shirika la ugavi na maji maji na umeme mkoa humo zaeleza kwa watu o, vitu vifo hivyo vinatokana na kutofahamu mahali ambapo nyaya zipo Ya nyaya hizo zimepitishwa huku zikiongeza kuwa watu hao wanapo julikana huadhibiwa kulingana na sheria kwani wanakuwa mekiu kashiria George Akinije awamba viongozi tawana na vionbo vya usalama kusaidia kupiga dharubini na kutia mbaroni waharifu hao wanawasababisha ajari za vifo kiongeza kuwa mwenendo huo huo ripotiwa sana makawumaku ya tarafa rugombo baada ya mpumziko kidogo tutaendele antarifa ya habari Ledio e Sanganiru, Nikibo to kwa upande wa majira hii metimia ni sasaba ndakika thirathini ndani ya studio za radio isanganiro nganiro, tukienderea na tarifa ya habari hii katika sekta ya viwanda mkakati na program za wekezaji mpya wakifeza katika sekta ya nguo za pamba na kutengeneza nguo za pamba ya burundi o vita chukua miaka tisa na yo jumla ya kiasicha wekezaji kinacho itajika kwa jiri ya kutekele za mraji huo, kinafikia zaidi ya bilioni miambiri sa rafu za Burundi kama ilithyo ainishwa katika mkakati wa kitaifu wa kufufua sekta ya nguo za pamba nchini Burundi mwaka 2009 hadi mwaka 2007 ya liyo onekana na katika sekta ya afya wadau wa Taifa la kutibisha na mitueli wananungunikia kutopatikana kwa dawa mualumu ama specialite kwa lugha ya kifaransa wakisema kuwa dawa hizo huuzo kwa nunuzi wanapolipa pesa taslimu kufatia na nahilo wanapendekezwa dawa za kawaida mbadara ambazo ni Beichin. Duru za habari zi na zotoka katika duka za dawa baridi zinasema kuwa wanakua wanahitaji hela za kutumia kupata bitha nyingine bila ya kusubili kipindi chamuda mfulani kulipua na shirika hilo la taifa la kutibisha na mitwele na katika sekta ya jamii kure mkwani chibitoke watu ambao tayari wa meesha lipa kalama za kuhudumia eneo la karurama. Nimaka umakuu ya mkua wachibitoke wanaomba huduma ya obuha kuwapatia hati za kujenga nyumba zao huku. Wakileza kuwa wamo waliomaliza mnyaka kumi wakiwa wamelipa khalama kamili ya huduma hizo bila kupewa hati inayowaruhusu kujenga mslamizi watawila obuha katika mkua wachibitoke anawatuliza nyoyo kuwa suruhu itapatika na hivi karibuni. Watafanya orodha ya wale ambao hawajalipa ili walipe kisha wapabandikwe orodha ya waliwalipa wote ambapo watavika wanapatiwa hati za kujenga viwanja yao o, yafafanua kiongozi huyo watawi la obuham kwa ni chibitoke mengi zaidi hinarumwarze ni ya hivudzi beidee kumbani ya wa wakinisi ya je kushiki kila umidambi Muta tuia rathi sauti hiyo ni kuhusu banki ya uwekezaji na maendeleo kwa akina mama ambapo Alexi anawatolea wito kwa ku, wengi uh, kuchangamkia benki hiyo ni benki ya wekezaji na maendeleo ya akina mama BDF kwa kifupi cha Kifaransa ambayo inawatolea wito wanawake wasichana wote wanawake na wasichana wote kuasidisha miradi yao ya kujifadhili. Naibu kiongozi wa banki hiyo anafahamisha kuwa timu ya mafundi katika kuboni mradi tayari. Inapatika na ndani ya banki hiyo ilikuwa saidia wanawaki hao kuboresha miradi yao ili wazidishe ya kupata mikopo banki ni humo. Alexi Ngeza bahizia naongeza kuwa. Mikopo hiyo itatolewa bila rehani. Jambu ambalo likuwa nikikwazo kwa kupata mikopo kwa wanawake nchini burundi bada ya muwezi moja tu wanasema kuwa ba tayari wamesha kuwa na wadau zaidi ya 420 tumusikirize ana karimane wakati karuhaya ya Kiswahili na mwenzetu Romward nia ivuze PDF ni banki ya wakenyezi yaje kushirikikira miguambo ikera mbele chanacha na miguambo na wakenyezi bichiye ni banki ya wanawake itakayounga mkono miladi ya maendeleo hasa iliyoasisiwa na wanawake Kwa kuwapa mikopo ya riba na fuu, wanawake hao wanaweza kuwa na jumuiya katika mashirika ama kwa upande wake binafsi. Hata hivyo, watu wengine ambao si wanawake inaweza kuwapokea. Hili kupata mkopo, jambura kwanza, mtu natakia kuwa mwanachama wa banki, pili, sharti hao na mladi wa kujiendereza. Anareta mladi huo na hivyo banki kaufanya tathomini. Ila hata kama unakuwa na kasoro, banki hii inaraziada kuliko banki nyingine. Inasekita kusaidia wanawake kuandaa miladi ilikila alie nao uandaliwe vizuri kwa ajili ya kupewa mkopo apate kuhutekeleza. Wanawake wanawo jumweka katika mashirika ama vizama vizama vizama ushirika. Kama wameandaa miladi bora, uatapiwa mkopo na banki kwa riba na fuu na kuwarahisishia kwa suwala zima la zamana hata basi na dhamana wataruhusiwa ili wapate kutekeleza miradi walioyiandaa hadi sasa beki ya wanawake ina makao kwenye makao makuu ya kisiasa ya mkoani Gitega ila siku za usoni itafungua matawi yake kwa ajili ya kuwakaribia raia mtaara ya Gitega aliko muntu mberokegera abanywanyi iyo misiri amashan na witwiita amajans Shukrani ni Romualde niyo ya wibuza haliye kuwa nasikika. Halikuwa ni naibu kiongozi wa benki ya uwekezaji na maendeleo ya wanawake nchini Burundi. Hadi hapa mpenzi musikilizaji sinalaziada. Sipa kwa kutole ya shukrani zangu za dhati kujiunga na mitoka hadi tamati shukrani zangu pia zimwende ya François Akimana mba ya menisaidia kusikika. Popote pale ulipo bila tatizo mimi Jerome Akizimana hatimaini kwa geni. Tukutane hapo saa kuminamoja katika tarifa ya jioni katika loha ya kiswahili kwa hirini. <tune>